В госпіталі монастиря старша черниця Целестина, повільна і статечна, в цілковитій смиренності, йдучи, перебирає чотки. Зупиняється і, обгорнувши хусткою пучку, пробує стіни й вікна, чи зостався пил. Слідом в одязі чистів, подібному до Арештанського, Олег котить плащінковий возик з пристроями до праці, розчин мила в посудині, щітка, губка, також білі ганчарки. «На віконних храмах трохи порохні», – відзначає Черниця. Він хотів чистити, але перебила. «Зараз покажу». Закотивши рукава, побирає пристрої і чистить. Мов інша, дужими розмахами, а жарами гудуть. Спинилась. «Докінчу», – запевнив Олег, і старається, як вона. «Чи змінити вам неробочий день в тижні?» «Прошу, хай зостанеться неділя». «Можна». «На горі каплиця». Чи заборонено православним ходити в католицький храм? Залежить від бажання? Я піду. Потрібен до доробіт в обновлених палатах. Ваші знайомі шукають працю? Часом новоприбулі. Ретельно роблять, і зверхники задоволені. До речі, тиждень тому ваш земляк виявив шляхетність. В кінці ночі, коли всі сусіди відмовлялися супроводити бабусю Ірландку на операцію, він привіз її сюди – «Із рікся винагороди. Його звуть містер Аркадій Дорзинський. Знайомі?» «Так, благородний вчинок. Бабуся видужала, відомить черниця і присумирно перебираючи чотки, ступає далі». На столику, при настінному спорядженні для медичних сестер, що чергують, задзвонив телефон. Височена санітарка Цинтія послухала «Так, о, хвилинку». Жестом покликала Целестину. «Вам!» і відійшла. «Целестина, я слухаю, сестра зверхниця. Поліційний департамент? Паладюк? Так, знаю. Зовсім мирний. Убивство? Трудно допустити, неймовірно. Був випадок, мені відомо. Побились на приватному прийнятті. Обидва п'яні. Той другий образив його і почав сутичку». «На роботі завжди тверезий!» «Без нахилу до наркоманства чи агресивності?» «Зупинятиму погляд!» Скінчивши, питає Цинтію, що вернулась і добирає медикаменти в настінних шафочках. «Чи помічали щось від злочинності у Паладюка?» «Вбивство підозрювають!» «Творниця!» – прошепотіла Цинтія. «Я рада вашій категоричності!» бо тут престиж шпиталю замішаний. Чому певні? Як чому? Бачу характер. Ми часом не безсторонні, через прихильність або відразу. Особисто я об'єктивна, маю нареченого і не збираюся зраджувати. Дуже ціню і прошу, щоб відхилити біду, приглядайтесь деякий час. Як побачу, що гострить ніж, негайно позвоню. Я відповідаю за стан і мушу щось зробити, коли вони домагаються. Забудьмо розмову про речі, мені прикрив край. Черниця віддалилась, розмірно перебираючи чотки. Олег, стоячи ззовні, чистить вікно, проходить мимо цинтіє з картками і медикаментами. «Глядіть, можна впасти, бо слизько і високо». «Звикати починаю», – відповів Чистій. «Приготуйтесь нервами проти непритомності. Що, кров від операції?» Крім неї дещо в страшний жаль попередила відходячи. Тоді черниця побачила його за вікном. «Вийдіть сюди, аж нехай хід закінчиться». Зробив, як веліла, застиг коло неї при стіні. Чути голос. Зближається жінка, щойно породільниця, в лікарняному халаті. Ведуть її чоловік і Цинтія. Стали відпочинути. Вона пожебудніла до чоловіка, опираючись на нього. Не докоряй, коли я півмертва. Знаєш, що на душі. Що й мені самому. Донечка нещасна. Так ж дати втішницю нам, бездітним, на п'ятому десятку. Прийшла, а тепер помирати. Чому? Небо. Чому їй помирати? Може, врятують? Я чого найкращі хірурги тут? Як тяжко. Побачили, ради кого будемо жити до кінця днів. І могли вмерти спокійно. А тепер? гірко без меж, ідуть, рухається процесія. Госпітальні жалібниці проводять колісний інкубатор і попереднього високі складні пристрої з рукавами металічними, скляними і гумовими.